Unelmoi isosti. Asenne on uuden alku. Haaga Helia avaa ovet työelämään. Haaga Helia.fi. Perjantaisia lauantaisin g live keikan jälkeen soittavat Radio Helsingin DJ:t. Tule viettämään viikonloppuilta ystävien seurassa. Laatujuomia siemälleen Starin parhaan äänentoiston säästämänä. Klubiloin alkuilla keikan jälkeen ilmainen sisäänpääsy. Tänä periaatteena DJ Lord Fatty et Stu Barnes. Ja DJ Sami Häikkiö. Kuuntelat Radio Helsinkiä. I remember when I was a lad, times were hard and things were bad. But there's a silver lining behind every cloud. Just poor people, that's all we were Trying to make a living out of Blacklander. dirt But we'd get together in a family circle Singing loud Daddy sang bass Mama sang tenor, Me and little brother would join right in there Singing seems to help a troubled soul One of these days and it won't be long I'll rejoin them in a song I'm gonna join the family circle at the throne No, the circle won't be broken, by and by, Lord, by and by. Daddy'll sing bass. Mama'll sing tenor. Pappaja Humpa humppati, humppati, humppati, humppati, hilppati, heijaa. In the, sky, hilpali, hei Lord, in the Voi helvetti soikoo tätä Meikäläinen nimittäin ilmoitettiin noin 5 minuuttia ennen lähetystä, että tämä tulee sitten ulos. Noin, mitä kautta, kautta tämä tulee, ilmeisesti täällä on joku, joku live, kai te ettei mitä kautta tämä, tämä tulee ulos. Siis live, live studio-live. -nä. Saatte nähdä keski-ikäisen miehen tota, keskivartalon. Ai, ai, ai. Settäkö tää tämän tiennyt, olisi vielä homman. No, vetänyt hemmitin, olisi... Tota... Tota niin tätä ennen niin kuin pö pölyttäisiä. Mutta hei, tänään on. Tota, toi, ääni kulkee suht normaalisti, vihrojan ja viime kolme viikon tavan jälkeen, niin mä sanoin, että tässä kestää kolme viikkoa, ja nyt alkaa alkaa homma hommassa kukaan. Niin tota, niin country speciali. I'm gonna join the family circle at the... Ja kiitoksia Hannalle jo tässä vaiheessa. Ai niin mä unohdin laittaa ne mun, mun käsivempaimet. Joo, mun pitää lähteä käymään hakemaan niitä seuraavan biisen aikana Niin kun mulla on kädet vähän kipeä, niin kiitoksia Hannalle tässä, jo tässä vaiheessa, kun hän tekee kaikissa näistä biiseistä. teossa suurin osa ei kuitenkaan ole radioissa tuossa radios, niin ihan hirveä homma. Mekälaisia on vähän käsijongelmia, tuota noin ja jännettua tulehdustyyppistä ja ratkaisuja. Mutta tämä siis... Niin olikaa. se oli tietenkin Johnny Cash ja ja, ja Darius Sang Bassi Tony Cash mä en hirveästi näe näitä esittäjiä jos ei ne kiinnostaa tota, niin ei on mitä ihmeenpää niin mä niitä tottiin mutta tämä, tää on siis siltä että Hannalle tiellä koht siltä vi vitoslevyltä, nyt soi nyt peräkää tässä kappale minä ilmoitan kun soi kolmoslevyltä, niin ei ole niin iso homma tätä hommaa mutta tässä siis kantria tulee kantria tulee Siksi En mä vaikka mutta tää tartt niin tää nyt välttämättä tarvitse niitä, n, tota, niitä kun tota Mulla on vain kaksi, koko kolme tässä, niin, no, Mutta hei, hei, hei, minä, minä, minä, missä minä mun sun sun mun sun tota, tota sun sun viesti? Tulkaa tänne sun sun viesti sun sun se sun on? sun I woke up this morning and sun sun sun sun sun sun sun sun sun sun sun sun sun Mikäs tässä on? Onko tämä Joo niin, katso. Ei tämmöstä, ei tämmöistä. tämmöistä. Toihan kuuluu joskus varmaan aikaisemmin täällä kanavallaan. Hickory White! Kuulostaa huolestuttamaan. Stack of birds. Tässä on ihan hy hyviä artistia. En ensi alkuun. Tätä tuli ku kuunneltua ja todettua. Tämä on kyllä aika karseja mutta ei tämä vielä. Kyllä tämä jossain vaiheessa kyllä irtoa. remember the oak tree that we used to climb but now when to how the song, I mitä? <tum> hei, pitäiskö? No, ei, he tu. No niin hyvät naiset herrat, ei, ei, kata, älä, ei, ei suudella, mutta annetaan pusut. Annetaan tuota, me näyttää parhaita tuossa näin. Oks Miten menee sitten että Ei siis ei imutellaan. Tuo on, se on mi, tuo mi, tuo, mikä mikä. Mikä se on tuo. Siis mikä mikä mikä? Oh, toi on se, mikä, mikä sä Tämä on sen, mitä, mitä eli, eli eli se, mitä niitä kuvataan. Eli jos mä haluun katsoa kameraa, niin se on toi tuossa. Se on toi tuossa, kiinni. No niin. Ii! Aparta! Joo, ikään tämä tästä yrittää tätä seuraavaa. Onko tää hetkinen, niin pomppasiko se? When I Stop Dreaming. Joo, mä en jaksa että näitä esittäjä sano rörörörörö alas, Ring of Fire ja toivotaan jo Ketä siellä oikein me that lähetykset no... Täällä on teknistä henkilökuntaa, mutta heivät eivät halua, että he tulevat tässä, tässä yhteydessä heidän nimensä paljastuksi. Missä te näytte? Niin missä me näydään? Näymme, näymme. Tupas kertomaan ihmiselle, missä me näy, nähdään, näymme. Kuutakaa mulle! Huutakaa te tulla radiosilta tänne näin! Joo. No niin. Herra, herra, joka ei halua nimensä julkisuuteen niin tässä yhteydessä, tulepas kertomaan tuohon, no, mis, missä tätä voi nyt ihmetellä tuota videolta. Radio Helsingin Facebook-sevulla. niin, kato, noin helppoa se oli. Sulili muuten, Heikki, se sano uudestaan. Radio Helsingin facebook -sevulla. Wow! Noniin, hei, tuota, sano seuraavaksi tuota no, niin, se on tota ne ne uutistoimittajan äänele, että Ukrainan kriisi on käristynyt sitten viime tiistaista. Heikkö? <laughs> ni, no, niin, niin, niin, niin siinä oli Marjatta. Joo, mä oon tuonut, itse asiassa ne on kaikki mun sukulaisia, mä oon koko suuntanne näin. Mä oon innoissani tästä, niin kerran ääni kulkee näin. tätä näin. Tää on aika tyyllä, taas seuraava, edelleen, edelleenkin tätä käydään että tätä pitää tämä. No Ääni on ilmeisesti kunnossa, nyt ei nukarita lähetyksen aikana. huutoa. prr, ei ihan niin kunnossa mutta katsotaan lähetyksen loppupuolesta. Niin nyt vaan housut alas, perkele, pitäisikö lähetyksen tota, loppupuolella? Katsotaan. Voisi äh, näyttää teidän hanuri ja sanoa, että haistakaa Pascalista, missä tuli mieleen, että Popedan... popedan. Levyhän on nimeltään Haistakaa popera. Siis mä oon useasti aik aikaisemmissa yhteydessä sanonut, että Haistakaa Paskalista, se on pöllytty paskiksesta. Nän on ollen Poppera-velkaa sen, että pidetään Popperalle, kun Poperan uusi levy ilmestyy virallisesti ilmestytkin ensi viikon perjantaina. Että se on kyllä täällä joo, että en tiedä, onko se virallisesti ilmestynyt, onko jo tänään ilmestynyt. Mutta nyt mennään Sontra-meningillä, että mä voin parantaa näitä kirjastoa. En omista näitä levyjä. Niin, Poppera-spessu Esviko. Ari, oot kaudis, No kaihan se ei toi nyt oikein. No niin. Mä kokenut tuota seuraavalla tuossa. Se, en ole nimittäin ikinä pitänyt Country Specialia. Mä mietin, että mitä Country Specialia mä tiedän, niin se oli itse asiassa Technical To Country Roads. Ja jos Joey lasketaan Country Specialiksi, niin sitten kanssa se. Ja ex-mia, popi, ma kii on luollut berin Chris Christoforsonin että ajattelin, ajattelin että me mennään, aloitetaan mieluummin kokoelma ja anta, soitetaan kaikki. Tuossa oli viisi kokoelmaa, mitä mä lainasin täällä, oli kaksi karseinta, niin kuunnellaan näin. Mut koska tää on kantin ja mulla on näitä sukulaisia täällä näin, meidän pitäisi ruveta varmaan sitten harrastavaa totaali lisääntymisiä heidän kanssa, että kohta minä ja Teemu yritämme lisääntyä sitten. Yes, Joo, ei tämä nyt, ei toi, toi not, not, not, not, not, not. No, ensi viikolla tulee pari pärikkele. Hei, tuossa on Johnny se, mutta se ku, kuulostaa... Daddy song bass Santa green estate in the land of the free raised Make in the america great again killed him a bar when he was only ei mulle se Joo, hetkinen. of David Crockett. Mikästä on? Fess Parker, joo. No niin, tämä oli itse aika koska mä luen näitä Satbox-viestejä, ja, ja tu, tuota, niin yleensä ihmiset käyttää tuota toista vempaa, ja tossa noin, minä näitä tässä näen, niin näin olen minä olen teihin sivuttain. Enkä tollota sinne päin, mutta se on ehkä kaikille ihan hyvä asia. Tulekohan metsäkeron ilman paitaa, mitä tuo tarkoittaa? Eiku palkkaa. Ei, joo, tuu niin joo, siis se ilman palkkaa, joo, totta. No eihän se ole country -biisi. Se on muuten paska biisi, se Honey, I'm Good, okei? Okay. Pitsasoi, mä alan Jackson kappale cha Kuche". Jackson on tehnyt myös cover-version Eagle Tequila Sunrise. Sekin olisi mahtava kuulla, niinhän se olisi. He heard of uh, Houston uh, and Boston and so To the Texas plains he just had to go to the Their freedom was a fight another a foe and, and they needed him at the Alamo Davy, Davy Crockett, king <laughs> of the wild <laughs> frontier. Eipä hirveä usein, kun tuota, Hesaratiossa tämättiin sitä musiikkia. se toinen biisi toiselta leviilta sitten heti perään toi. Tämä kuulostaa joku huonota. Totta, no nyt tulee Johnny Kassi ja Don't Take Your Guns to Town. Eihän tuommoinen amerikkalaisista meninkin ollenkaan. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. Sit Miten sitä taanseta jotenkin näin? Don't take your guns to town, son. Nyt se lähtee taas, hyvä. And kissed and no laughed otetaan, otetaan kolmas his otetaan. Big Iron. Mary Robbins. Okay. To the town of our free, who wrote a stranger one fine day. Onk tää se, Ippi-ajee? Onk tää se? Mary! No, no, right. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip, big iron on his hip. Joo, tuosta tuli viesti, että ää, Kostamo on uusi pariin Näin, joo, se on mikään hiljainen osakas tässä näin. Onko Cat Brooksia jo tullut? En tiedä, kun kuulostaa varmaan samalta kuin muutkin. Näinhän se on. Niin, sillähän on. Se on yhden, sen yhden biisin mä tiedän. Se on, se, se on Huittavaa, kun katsella, joskus tulee katsella näitä country tota, Palkintotilaisuuksia jostain syystä näytetään Suomessakin, niin mitä saatana niitä stetsoneita, siis ihan käsittämättömiä <tos> kotsia niiden päässä. Takula ei käytä kotioloissa, Se ei käytä kotioloissa. Sen takia on niin saatana isoissa frantseissa, kun ne <tos> helvetin isot lässät. <lätsel> <Lätsel>. koska oli David Crockett, Mies ja mies, no homo, kyllä, Remmukin tietää sen. Pitäisikö Facebook-lähetyksessä olla K18 lema? No sitten kunta lähtee, niin pöksyt. Janari on joutunut täällä olemaan David Crockettia. En muistaakseni. Itse soitat hyvää musiikkia ja Johnny? No en soita. To take... ku ku kuunnelkaa. Tuota, tuota... Ottaa on. Toimiston puolelta tulee. Ja oven auki. I have to take... Wasn't long before mm. the story was Eikä tämä riitä tästä näin. O Mitäs koostu tuo seuraava? The paladof. Paladin. Okei, se voisi se kuulostaa aika hirveältä. Se voisi olla, voisi olla aika semmoinen kriiseinen country. Sama, sama levy, tämä, tämä tämä, tämä, tämä, mitä mä oon nyt soittanut viime kerralla. Oli, no niin, aivan varmasti, hyvä. A without armor in a savage land. Tässä ei ole nyt niin, niin kihkeen näköinen tota, no niin, tahti, siis, ö, mitä täällä yleensä on, koska mä soitan vaan kahdelta levyltä näitä viisiä. Et yleensä on hirveä hänsä päällä, kun pitää jatkuvasti tunkea, tunkea tota, noita vaihtaa noita leviä, mutta ettei se yleensä näin jatkuu siis Paladin, paladin. No, porssaa on tietenkin. Onko tänään ihan asbestu? No ah! Yes, homo! <laughs> Tuossa on hiljainen osakas valvo, ettei suomalaista musaa soiteta. Niin, no, eipä näitä hirveästi, näitä suomalaisia kantriartisteja nyt kuule ole. Kari-tapio tietty. Tai silleen, mitkä olisivat jossain määrin tunnettuja. Yeah, Seura bi biisi täältä on nimeltään on se vuonna, Tässä on kaikki kaikkiaan 48, 46 biisiä näinä kokoomilla, ei ihan kaikki ehditä soittaa, toivottavasti. Katso vielä. Hei, kohta. minä Hyvä, No ni, nyt. Se oli alun loppu, lopun alku. No ni, jatka taas sieltä se menee Loppu, loppuun. no niin Eikä tämä jälkeen joo helpottaa itte semmaista Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Night time would find me in Rose's Cantina. Music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina. Wicked and evil while casting a spell. Miesviesti on tullut nyt kun ku olisi Teppo Nättilä vierana näinpä. Daddy Naavi ratsasta näin on hippiä, hippi kai joo tottakai. Ja Mikko Alatalo mainittu, totta Alatalollahan löytyy niitä. Mutta et et niinku, niinku, niin että olisi oikeastaan sellainen oikein selkeästi country-artisti, sellaista nyt ei oikeastaan oikee, edes se karditapiokaan hirvetä paskaa kuulemaan. No voi helvetti. Onko ennen vai ei? kuuntele Mikko Alatolla tänään. Sehän itse ainakin lanseeraa itseään country-artistiksi liekasit hanuri Hanuri-kantria, soita Alataloa? Juuri ratti on kappale, Tennessee, jolla hän osallistui 19 1970-luvulla. Juu! Mutta tuo Alatalo, kun mä en muista, mikä helvetin piisi sitä nyt voisi olla, siis joka on kantria. Niistä nyt hirveä isoja hittejä tullu. Mutta siinä mielessä, kun ennen että vaikka eikö niin, jos ajatellaan ketkä Suomessa kuuntelisivat, countrya, niin nehän on kepulaiset ja persut. Niin Sampo Terho tuli mua vastaan tänään. I from the West Texas town I the Yksi sanaa musiikkilinjastamme. Radio Helsinki. Tällä viikolla G-Live Labissa vanhan musiikin, bluesin, progen, klasarin ja indierokin juhlaa. Tiistaina juhlistetaan vuosittaista vanhan musiikin päivää Cafe Barokin seurassa. Torstaina lavan ottaa haltuun Eero Raittinen ja Knucklebone Blues Band. Perjantaina legendaarisen Vigvamin perintöä jatkava Wigwam Revisited. Lauantaina laulaja Mari Palo ja pianisti Aki Rissanen yhdistävät klassisen, jatsin sekä runouden. Sunnuntaina kanadalainen indirock-yhtyä Julie Talk ja Suomi Indie-suosikki Pint and We Fall. ja lauantaisin keikkojen jälkeen iltaa jatkavat Radio Helsingin ystävälliset dj Tarkemmat tiedot ja tuleva ohjelma glivelam.fi. Unelmoi isosti. Asenne on uuden alku. Haaga Helia avaa ovet työelämään. Haagahelia.fi Energia, musiikkiteos, Energysoundscapes. Soundscapes, 33. teatterikorkeakoululla. Teoksen ääni ja energia syntyy omavaraisesti ilman verkkosähköä. Kimma Pohjanen, Janne Käpylähtö, Tuomas Norvio... Liput 0 euroa vara omasi www.motiva.fi tai Facebook-sivun kautta Energy Soundscapes. Perjantaisin ja lauantaisin G-Live-läbiseilua keikan jälkeen soittavat Radio Helsingin DJ:t. Tule viettämään viikonloppuilta ystävien seurassa. Laatujuomia siemen Starin parhaan äänentoiston säästämänä. Klubilla on alkuilla keikan jälkeen ilmainen sisäänpääsy. Tänä päivänä DJ Lord Fatty, it's two Ja Jalauantaina DJ Samihaikyu. DJ Radio Helsinki. He saarat, Joha! Oks muuta muu, muu, muu, Harmi. muu, was strong on his mind. Because of the life he had chosen, Carmella had left him behind. Joo, Hesaradiosta ja countryspessua. Onko tämä Rostop Brazorov-Vakovaa, mikä -nimi on? Mm -hmm. mm -hmm. Cross the Onko country antero soinut? No ei ole. country kantrilainen. Niin, kolme kaupoita. No voi jumalauta sentään. Siinähän se olisi. Tää tuli tavasta tässä mieleen. Tämä ei ehdottanut kolme kaupoita, mutta mulla mulle tuli mieleen. Kolme kaupoita. No, pidetään, Hei, pidetään sitten Suomi-kantrispesu joskus. joo. Kai niitä löytyy, jossa Timotea kehii kyllä. Timotea Mikkonahan teki kantri-levyjä ja Timotea Mikkosella oli Mäntsälässä oma kantri-kanava. Se sitten ei kannattanut ja loppu, lopetettiin jossain vaiheessa. Mä tähän löytyy country ja ja niin hillittämästi, että Kande laittaa oma, oma kanavan pystyyn. Ja mä maalaspoikaan on... Mutta ei se kyllä countrya, tietenkin sanotus on. Ja tuosta tuli taas, että Timo toinenkin laittoi, että Timo taisi tehdä jotain kanssa juttuja aikana. Kyllä, kyllä. Ky Country-haita toivotaan, se on Kari Petsamon biisi, mutta se ei itse asiassa ole countrya. Ja on toivotaan edelleenkin siellä repea... Joni, niin, taas tuonne Se koko on pari. Hei, no niin! huppati huppati hillati, hei ja... Hullati, ham ma, haluan hepalla ratsastaa ja... ...dustia, lehmiä! Tää on karsin toistaiseksi hyvä! Fiddle Lord, how it rang, you'd hear it talk, you'd hear it sing. We'll play the se pitää sanoa taas, että ihaa. No ei nyt ehkä pidemmän päällä kuitenkaan, mutta joo, se oli ihan, ihan jees. Mikas tässä seurauksena. on? Tässä, tässä ei näitä numeroita. Glow, blue eyes cry and rain. Joku biisi, tämän. Tästä Tässä ei tässä selvästi monessa mones, numeroista nähdään, mutta tää nyt on joku. And goodbye and far. Onko tämä Uncle, <laughs> Uncle, <Pen>, Uncle Boy? <laughs> Uncle Pen? No, älä nyt ulise siellä, vaan nyt me nyt kertsiin, hyvä mies. Mä haluan let let viestiä sillä välistä. se taas tuonne fas fasebookiinkin. And the ages Joo. No sano nyt jotain. Blue Eyes Crying. Joo, mä katson taas, otan väärää levykanttä tuossa noin, kun se oli toi toi noin. joo. Blue Eyes Crying in the Rain. No niin, sillä tuli. Toa Mississippi you and You tuli sitten seuraavana sieltä, niin tuosta noin samalta levytä taas. Mikas, mitä mä vaihdon nyt tätä tänään tähän ekaan, kun mä kuunella Tätä ei kestä kuunnella. Ja huutomerkki, okei, pitäisi sanoa vähän kovempaa. Tätä ei kestä kuunnella! Ja just sieltä, pois syöpä sairaala. Okei, okay. en ole tota tiedäkään. Ihaa, lasso heiluu, vumpu, vumpu, vump. ihaa. Redneksiä toivotaan. Redneksiä, vaan meneeksi liian teknoksi. Niin, no ehkä nyt suurin piirtein aidosta asiasta on kyse. Tässä näkyy, että soittaa. Kottona on country pane soittaa. Juu, totta. Periaatteessa noin niinku. Tässä on hajottavin katripiisi, mitä tiedän. David Allan Coe, Come Stains on the Willow, Amatööri Amatöörilampaat ja sieltä on huomattavasti parempia kuin No sinähän sen tiedät siellä, jos pitää rakkautta harrastaa. No tää on kyllä se. Mä käyn kyllä hakemaan niitä lapasit käteen tuossa noin niin seuraavan piisen aikana. Poistu studiosta. Arska has left the studio. Mr. Mississippi and you. ni, se tuli sitten harvinaisen sen selväksi. Kohta palataan heipparallaan sinne niin... Ei letter ei you, you ei nyt nä näet seuraavaksi vedän käteen täällä näin siis nä nää hanskat So, sama tired, of dirty tired of this dirty old country song. Too much work and never in a place And I'm of this walk my job today Turn me loose, set me free Somewhere in Middle of Montana Give me all I've got Coming to me Tuo on jotenkin tältä tuota sama, samalta löytymät Viimeisestä viime, viime, biisestä tullut Joku biisi tää on, kun tostaan Nyt ei ole numeroita, en tiedä, numero 12 lähtee seuraavaksi soimaan Onks puolesta kelloa? Kohta olla puolivälis, hyvä, niin on tää levykin Hei, tää kuulostaa totulta biisiltä Mitäs tää oikein on? Tässä antaa siinä mielessä väärän kuvan tässä, kun mä hikoilet täällä oikeastaan ollenkaan, koska aiotte näiden levyjen kanssa tästä tapella. Kuule vaan, va kun samalta levytä soittelee. Toi on isänä suunnitelma. Reaches my destination, but last when lack, choo choo choo boogie, kyllä kyllä choo choo choo boogie. From the top of the stack, man with a put it right back in a stack. choo choo choo choo boogie, Kotona Chow Joe, Joe tuli viesti. Mitäs tässä on vielä Tuli liha- ja mistä. No sehän on kyllä, niin joo. Sutia-alatalo. Joo, kato seuraavaan sitten kotimaisen Suomi-kantrispessuun. Suomi Ei liity musiikkiin tuli viesti, mutta kaveri on äh, siis äh, cs <laughs> Mutta kaveri on sellaisessa lafkassa duudissa kuin muttohaukka, että hau OY tuli vaan mieleen. No niin, hyvä, hyvä. Tämä oli, tämä oli tarpeellinen tieto. Mä oon Dunnissa semmoisella kanavalla kuin Radio Helsinki. Dolly Partonin 9 to 5, niin saadaan vähän mennäkin. Juu, mutta sitten voi paljon soitettua muutenkin, niin mennään nyt täällä kokoamalla Haha, ha, ootpa hauska. No niin vähän mä oonkin. Eli Olli hanskat kyllä. Sanon mua Stetsoniksi, tee vappu. No niin, sä oot Stetson. When I hear a whizlock, Les Paul Skebistä tulee semmonen nopeuten virtuoosi deetti, Kande okay? Tsuchu vaan ei tiedä se humppalaitto viesti. Tsuchu! Huuhuu! Oletko mun tsuchu? <tulut> joskus Tsuchu! joskus Tsuchu! Tsuchu! Tsuchu! Tsuchu! Tsuchu! Tsuchu! Tsuchu! Tsuchu! Tsuchu! Tsuchu! Tsuchu! Tsuchu! Tsuchu! No nyt nyt tuli tuli just tasan tasan tasan puoli. Jo ihan sekunnilleen. Se tuo seuraavalle menee parin. täällä on yksi raita. Mä olen mä se lukee koko Big Bad John on kappale nimi. Nyt tulee tarina. Nyt tarina. And everybody oriksi, knew you didn't give no to Big John. Joku kaupojen kampu, jonkun jätä tai jotain. Big John. John. Mä arvasin, että tuli toi. Big kohta. John. Ei hirveesti vaan vielä Big Bad John. Big Bad John. Tää on, tää on ko kova Big biisi. Big John. Aie, Nobody seemed to know where John called home. He just drifted into town and stayed all alone. He, vähän he didn't seem, but he kind of quiet and shy. And if you spoke at all, you just said hi to Big John. Pyppästä lukko, no? From New Orleans vaatii, hyvä. Juu itse äsken kantareista paras sinä laulut, että miten se sukee? Suomi on Suomi ja muita, ja muita on muut. Sitä torkutetaan ehtimiseen, selvä. Ammua, ammu. ammu. Bad muu, muu. Ja toi alkaa laittaa. Katkat, katkat, katkat, katkat. Kat Soita varsomisbiisi. No heppa, biisi, heppa. Joo, mä pidän taas heppaspesu, niin silloin tulee jättäkolla sitä soitettua. Kai on stetson pääs siellä päässä. Mulla on täällä päässä kalju. Jos olisin tiennyt, että tulee ulos tämä näin livenä, niin olisin käynyt parturin kautta, mutta nyt ei mahan mitään. Että antanut isolle Johnille, Big John, eksaluptoi John Wayne. Big John... Big John. Big bad John. Se, on, se on vähän sinne huono, kun eihän näitä kappaleita tunne, niin tässä ei pääse kailottaa näiden mukana nyt sitten oikein. Strength, shove, no, eiköhän yeah, yeah, yeah. Tennessee Flat Top Box on Was seuraava. Space se on varmaan ihan hirveä. Kuulostaa arki karsat Kiirun. No joo, hei. No niin, hyvä koppi. Ei otta tätä pois. Texas South Texas border uudestaan. sat a boy Texas siitä, hyvä? We're slipping away from home and putting jewelry and buying no, to do the trip. Ihan sama. Onko Rautavaara, korttipaikkakoveri jostain Jenkki-biisistä? Tai... Ei, se oli, tai siis se kyllä on. Olisiko joku ihan, ihan suoraan, jota Card of Dex nimeltään? Mutta olisahan Yö Linjallain, I walk the line. Aluksi se vedettiin omiin nimiin, mutta ky kyllä se sitten, tota, sehän on ihan täysin kofiota biisiä. Niin, tosi, Tapsen autovara. Kyllähän niitä on, kyllä joo. Ja Paate Mustajärvi on tehnyt levyllisen Johnny Cassia. mutta silloin, silloin kun se ilmestyi, niin se otettiin kaikki pistet läpi, niin ei nyt tänään. Paate Mustajärvi, se on kuulkaan se popinan laule. No, joo, tai ei tein enää tämä piisi. Pitäsi, en tiedä, kun Tennessee Flat Top Box Worse voisi not olla tuolla karseita seuraava. No niin. Joo, no niin, hyvä. on <Rosa> If you're looking. Wolverton Mountain. Joo, just äsken olisin tehnyt siinä Wolverton Mountain. Ihan sama kuin se sitten. He's mighty handy. Mardi handy. Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, on Onks jo hirveä katsona, ei Soiho hoi, soitit, soit, soit, laita liisa, la, Liisalle, la, joo, mä sanon sen just tossa äsken pari minuuttia sitten. Ystävyys läheisyys Brockback Mountain, näinhän se tuli vähän aikaista tarkkarista taas jo. flowers, <tos> joo. Mulla aikaa ihan tässä nyt nykyhyödyttää, kun Joo, eikä tää riitä. tästä täästä tarkastetaan to toiselle kuin pari. Jos ajat, saattais ottais pärkkäin nämä kappaleet, Mikäs tää on? Houston Houston taas mainittu hyvä. Houston means it I'm one day closer to you. Kaappali me on yle Houston. Huu. Houston means the last Houston tuos tuo, tuo American alajärvi. He seuraa seuraa kaappali mi mikä onkaan äh, seuraan seura onka seura nimi El Paso City. Huu. Täällä on vähän viileä täällä mutta tässä laittaa paita päällä, mutta tehdään, jos oikein voi. 30 000 feet above the floor, I see täällä kyllä paistaa aurinko kesällä sitten koko päivän, että silloin kyllä saa hikoilla, niin nautetaan nyt tässä näin. Onko täällä jonkinlainen ilmastointi? Niin voisi muuten olla. Täällä on muuten taitaa olla. Voi oh Jeesus, Kyllä helpottaa minkälaisia toiteet toi hommia täällä sitten helteellä. Well, Nicole Rose is used to go and watch this beauty world. on seuraava David Allan Coe. Se on se on tuttu well, nimi. E Ekso se jotain semmoista outlaw country ja että se on semmoista kaupasta taitavasti. Kunella aika perinteisesti kuin kuulostaa. No to right, kappale nimi. Humppati huppati hoijaa. Voitasta te I my guitar on my back. When a stranger dylän la, No tuli tossa ihan jo, tulee. Kyllä, kyllä se pitää Old popo. Old Pop, Pop oli parempi kuin Catonite Show. Ai niin, joo, niin oli sielläkin kappale, sitäkin mä oon joskus soittanut. Pappina yeah, on na pappina na ooko, na pappina, pappina on ooko, pappina on ooko, pappina pappina, pappina on ooko, jää ihan samalla tavalla kuin Catonite Show, mutta biisillä on eri sanat. Juman kautta alkoi väsyttämään töissä, hey, yeah. si mutta vi vi viimeisen puoli tuntia jaksaa kun laittoi Paskiksen Kalle laittoi viesti. No nyt laittaa vähän pirteäpiä kappaleja tuossa jos ei varsamista vissiin, niin soita joku muu heppapisi. Eiköhän täältä luulisi löytyvän, kuule? Luulis löytyvän. Tää nyt ei, täs toi nyt ei oikein. Hank Williams, You've Wrote My Life. Onko kappale? Onko tää ihan totta tommonen? Oh, Perkele, tää on loistavaa. On the blues Pardon me And for you Cheating wife Mainittu Yllättävää You wrote my life the cold, cold heart And a for my I have known a few Myself And the guy As she loves somebody else You wrote your cheating heart about A girl like my first ex-wife And you moan the blues you Radio Hei Helsinki! Tehdään Helsingistä helppo ja hauska. Tapahtumat ovat kaupungin sielu. Tarvitaan tukea mukavalle yhteisölliselle tekemiselle ja valtuustossa annan vihreää moukaria byrokratialle. Olen tietokirjailija, keksijä ja jääkaruselimies Janna Käpylehto, numerolla 663 Helsingin valtuustoon. Fankki kansalainen herää, kun pettää vettää ruokarri. Aarellan pitäisi päivää. Perjantaina 24.3. Tavasti myöhäisillassa esiintyvät erinomaiset Refunk 3 sekä lainen Kasperi. DJ-puolesta vastaa tietenkin T-Boy. Tervetuloa niin pirusti. Liput ja lisätiedot osoitteesta tiketti.fiff. Seuraavaksi Tavastian lastenkonsertissa iloitaan 20-vuotisjuhlavuottaan viettävän Rajattoman kanssa 26. maaliskuuta. Rajaton hauskuuttaa kaikenikäisiä Suomen lastenlauluja konsertissa. Liput ja lisätiedot www.tiketti.fi kautta lastenkonsertit. Tervetuloa! Nousi hurjan myrskysää! Radio Helsingin keväässä. Kostaset männikkö. Tänään äärellä, lauantaisin, kello 18-20. Tämä on Radio Helsinki. 98,5 MHz. Ja Paaska, lista käsittääkseni on hieman nimi. Minä tässä taas to, to, toisen levyn pari. Tässä on, mikä oli kappaleen nimi? Onko tämä I Saginaw, Michigan. I grew up Michigan. Saginaw, Michigan. Tämä Saginaw, Michigan. Saginaw, Michigan. Saginaw, Michigan. Saginaw, Michigan. Saginaw, Michigan. Saginaw, Saginaw, Michigan. Saginaw, Michigan. Saginaw, Michigan. Saginaw, Michigan. Saginaw, Michigan ja se oman kumman panna, niin ei kyllä Pate, eikä minusta jäisi persikarvat palaisi siinä. Mutta jos mä saisin hellästi rakastella Patea tai Ollia, niin kyllä minä ottaisin Ollin vielä loppi. Tehän voitte myös vastata tuohon kysymykseen. Kaikkea tätä aina kysy toisen tapaa. Kenen tahansa, ihan miestä aina, niin Pate vai Olli? Voi vielä, velet, missä liian, että leffassa oli kovat kantrit, joo. Nyt on hyvä olla päällä. No en la, kertakalla ollut tapisi. Ei kappo tällä hetkellä aikana, kun näitä muista. Like David Alan Cowan, froikkarit englanniksi. Joo, on, joo, froikkarit niitä tehnyt kyllä. Soita Timotea Mikkosta, soita Timotea Mikkosta, se tuli 200... Missä sinä alun siksi kysynyt yllä, niin Cotton Eye Joe! on kyllä kaikista pahin lopetuspiisin voimasoittolalla Liisa Ju. Aita Sikaduo muistoon Suomi Joo, joo, Sikaduo. Mikä se oli kourin, kourin, kourin, kourin. Mä Mä tyttö! kourin, mikä oli siis ihan täysin Cotton Eye ripo Heppa-viisi, villihevosia, kyllä, mutta se ei ole tuota toi varsinainen Katri-viisi-lopistoon. Heppa Spessu on tulossa. Pitäisikö käydä ostamassa joku näköinen piiskatin sitten tänne pistetä itseensä kovin suorituksiin? No, Shakin ja Shakin on missikanen jälkeen otetaan noottuu Alaska, niin sehän kuulostaa. nyt teillä ole tekstissä olla alaska saasti tähän. No niin hei. Oi joo. Oi joo. Oi joo. Oi joo. Oi joo. Oi joo. Oi joo. Oi joo. Oi joo. Oi joo. Oi joo. Oh, yeah. Way up no. to Alaska Way up no. north to Alaska they go North to Alaska north for Russia's own North to Alaska They're going north for Russia's own Big Sam left Seattle in the year of 92 With George Pratt, his partner And brother Billy too They crossed the Yukon river and found the Bonanza below. Seuraava biisi, tämä on 20 miles from shore. Voisi olla. No jaa, tämä tota, onko seuraava seuraava. Antaa, olisi sanoa muutama sanompaa. Joo, tätä tota, teosta teostuihin laitto oli niin lyhyen. Tota, mikäs, hei, tämä kuulostaa vähän tutulta. Tämä paljon on New Orleans. New Orleans mainitut toisen kerran. In 1814 we took a little trip Along with Colonel Jackson down to mighty Mississippi We fired our guns and the British kept coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to run it On down the Mississippi to the Gulf of Mexico Meksiko on mainittu raja, border, border, border, border, border, border, ei asiaa. Onks muuten Trump käsittänyt ollenkaan, että meksikolaisethan voi mennä vapaasti Kanadaan ja tulla sitä kautta sitten jenkiin? Urpo. Mississippi, mainittu.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 Some continental soldiers on a bivouac were playing stud poker in the mountain shack. Yeah, yeah, yeah. But every vigilante threw down his hands when the captain of the guard gave the sharp command. Old Jimmy, get your fiddle out and rosin up your bow. Johnny, turn your banjo up. We're gonna have a show. Then <laughs> so <laughs> We're gonna have a tune called soldiers join. Hippati, humppati, hilipati, heppa ja rambati, rambati, rallalle. Tuosta viimein juisea on hauho on ensin hauho, hauho, sitten hauho, sitten hauho, hauho, hauho, joo. Jos Helsinki, Vantaan ja Espoon yhdistö joskus, niin, niin otetaan nimeksi juistön. <sum> <sum> orava se on uno kantria, no ei oo, tai or sehän se on. Saatko se ammakko kosi matkalla, joo? Jo, joku lähtekö kun on silloin kiljukekkärit, herppä vahva mua suullekin. Trumpin äänestäinen niin osavaltioidespessu, kyllä. Fine Friday, rung. tuli tuolta viestiä. Ja, ja Mikko Aletalahan leivyt, Country 1, 2 ja 3. Kai sieltä olisi löytynyt jotain, löytynyt, vaikka kuten Joe ei, naista ei, selvä. Voipi olla, että on vähän hankalaa löytää tänä päivänä niitä, en tiedä. En ole etsinyt. Hei, vartti, vartti jäljellä. Mennään seuraavan leviin pariin. Oh, I No nyt! Nyt on hyvä soundi. Tämä on just tämmöistä ruikutuskatria. Jukebox, jukebox mainittu. Jos song on the jukebox on vielä kappaleen, niin hyvä. So let's be sure it's playing. When she walks through that door He said I'll love you till I die She told him you'll forget in time see he stopped loving her today Nine As the years went slowly by You're cheating heart. Noniin, on siellä nyt. Mitä? Nyt tätä ei oikein etelä. Redis on Tedlamen Mr. Conway Twetty. Mitä kun toki Joo, no, sä, sä nyt on kyllä tähän, nukahtaa. Hän seisalle, Mulla seisoo täällä näin. Äijä. If she cold, and bitter, cold and bitter. toi on hyvä, jos me tykkään. Joo, ei tää to... nyt eteen, täällä tää ei ole. Mennään taas taas tuonne toiselle Tuliko se Waterloo jo? Olisiko tää se? Waterloo! No niin! Tätä ollaan. Waterloo! Tätä ollaan. Waterloo! Tätä ollaan. Waterloo! KoSia olla jossakin me pelkästään musiikkia. on vielä varmaan huomattavasti mitä sen teollinen mitä noin. Se She's going Oliko tämä nyt sitä samaa paskaa? Ei toi kuulosti kyllä niin vasentavaa, että ihan samaa. Hei, toi on nyt. No, etene viisi, etene. Good oh. darling, onko se? se? Joo, good darling. Kun näitä kuuntelit pikakelauksella, niin niitä vaikutti toimimaan vähän paremmin, että... Kymmenen sekuntia sitten seuraavat. Joo, toimii, joo, toimii, toimi, mutta kun pitää vähän pidempään, niin on tää I kyllä. Joo, ei totakaan I laiteta, ne laitetaan minnekään työstöihin. Se I don't leave you behind if I try. No näinhän se on muuten. The sun is Kää, ei tätäkään, ei tätäkään, kun tuon otetaan. So sad to watch you... Mikä? So sad to watch good love go bad. No näin. Taas. Mä no ihan samaa mieltä. näihän se kyllä nyt on. Yllättävän vähän, vähän muuten naisartisteja tässä tähän aikaan oli. No vähän näitä Mikä tää on? Sweethearts of the Rodeo. Ei helvetti, Sveehearts of the Rodeo. Poppo nimi, toi on kova. Ei ole vielä ainakaan Rodea, että kapalitut. Ei Okei, okay, ehkä on. Ehkä se on vaan hyvä. Miten on? onko se tuntuu vielä saatmuksiviestiä? Katsotaan se. Hoppati, hoppati, hoppati, hoppa Tässä alkaa... Onkaan saksalaiset tehnyt paljon kantoria? No mun käsitteeksi kyllä valitettavasti, mutta lähinnä se on sitä Slager-meeninkiä. Tekstilaisista barsi tuli mieleen Repla Elwood. What kind of music do you usually have here, Claire? Oh, we got both kinds. We got country and western. really, <laughs> tuli viestiä. Joo, joo, nyt. Otetaan nyt tosta vielä Mikä tää kuulostaa mekeen popilta? Seven years, eik. No, Johanna. Hei, roshan cash, roshan cash. No Mutta loppuu kohta biisittää se näin. Hyvä. Like night, down, memory, Joo, toi on tyylisenä, toi on tyylisenä. Mennään sitten tämän, tämän, mikäs tässä on? Tässä on vielä pari, pari biisiä. Ota taas nyt, mikäs osta Hei, nyt on hyvä, nyt on hyvä. Nyt on hyvä. I've listened to them. my story about a man named Jed Where a mountaineer barely kept his family fed And then one day he was shooting at some food And up through the ground come a bubbling crude. All that is black gold X's T. Ennyt tämä, mutta tämä on taas totta toisaalta, että a bird paradise fly up the bread you no men Tänäkin tässä on Boy named One fine day, as I was a walking down the street, spied a beggar man with rags upon his feet. Took a penny from my pocket in his tin cup, but I did drop it. And I heard him say as I made my retreat. in her hose man the bird of paradise fly you joo and the bird of paradise up your nose tega toaska oli pallado set set set oli okei okay. mut seuraava biisi taita olla tuttu. tutto eksa on soinut tossa tossa tossa tossa pulp fictionissa kokelaa näypä näypä You're concerned about my happiness But all that thought you're giving me is conscience, I guess If I were walking in your shoes, I wouldn't worry none While you and your friends are worrying about me, I'm having lots of fun Counting From flowers in on the wall the that th don't th bother th me at all Playing solitaire till dawn with a deck of 51 Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Last night I dressed in tail. hey, guys, it's Ciora. Look at Hey, to the to oh. the Pretty girl, pretty, pretty, pretty woman. It's almost impossible to get Boy, boy, boy, Olisko, se täällä loppu. noi, Well, my daddy left home when I was three and he didn't leave much. The Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of... Let's on The devil went down to No! Asiana. Ihan hyvä, mutta ei nopeutusbiisiksi. Loppu, joku tuli, vaan yksi vielä. Punch on left, tää vois olla. Voi mennääks se olla? Ei tää on. Mennään sillä Boy Name onko se missä se nyt tuli täällä? Se oli siinä niin hyvästi. Hoho! Kyllä tässä, kyllä tässä vähän, kyllä tässä vähän. Oli tunnistus jotain viestää tähän, loppu katsotaan vielä. Well, my daddy left home when I was three and he didn't leave much. The ma and me, just this old guitar and an empty bottle of beer. Uh, all right, all right. Now, I don't blame him because he run and hit but the <laughs> meanest <laughs> thing that he ever <laughs> did. <laughs> but before he left, he went and named me Sue. <laughs> Hyvä, He must jo <laughs> it was quite a joke Some get and some and tell you, life ain't easy for a Tässä on, on. on hyvin menee kuitenkin. Ihan hillittömät hyvät päiväjumpat himassa. Terveisiä Pispalassa Facebookissa. No niin terveisiä. Tanssi, Ari, rivitanssi, Päivi. Tässä on yksi vähän hankala, mutta sinne päin tässä yritin. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the Humpty Thompson bars and kill that man who'd give me that awful name. Well, it was Gatlinburg and I just hit town in a cold cry, I thought I'd have myself to move on. I had an old saloon on the street table dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old. And I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? Yeah! yeah. I you. Well, I hit him hard right Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki.